Частина 4. Вересень. Ліна. Я думала, що не захочу їхати, але я не можу дивитися на річку щодня. Переходити її по дорозі в школу. Я навіть більше не хочу в ній купатися. Та й для того вже занадто холодно. Завтра ми збираємося в Лондон, я майже все зібрала. Будинок здаватимуть в оренду, я не хотіла цього. Я не хочу, щоб хтось жив у наших кімнатах і заповнював наш простір. Але Джулс сказала, що якщо цього не буде, то матимемо самоселів, або щось почне руйнуватися. А ніхто не полагодить, і мені це теж не сподобалося. Тому я погодилася. Він, як і раніше, буде моїм. Мама залишила його мені, тому коли мені виповниться 18, або 21, чи скільки там, він буде моїм заправом, і я тут житиму. Знаю, що житиму. Я повернуся, коли стане не так боляче» і я не бачитиму її всюди, куди дивлюся. Я побоююся їхати в Лондон, але зараз мені це приємніше, ніж раніше. Джулс, не Джулія, справді дивачка. Вона завжди буде трохи шизанута. Але я теж трохи дивна і теж шизанута на всю голову. Так що, можливо, ми порозуміємося. Є речі, які мені в ній подобаються. Вона готує і мотушиться навколо мене, сварить за куріння. Вона змушує мене казати їй, куди йду і коли повернуся. Як у людей мами роблять. Хай там як, а я рада, що нас буде тільки двоє. Без чоловіка. Мабуть, без усяких там бойфрендів чи що. І принаймні там, де я ходитиму в школу, ніхто не буде знати, хто я і взагалі нічого про мене не знатиме. Можна себе переробити, сказала Джулс. Що мені здається трохи мимо каси, бо що зі мною такого? Але я знаю, що вона мала на увазі. Я постриглася і тепер зовсім інакша. І коли я піду в нову школу в Лондоні, я не буду такою красапетою, яких ніхто не любить. Я буду просто нормальною людиною. Джош. Ліна прийшла попрощатися. Вона обстригла все своє волосся. Вона не така гарна, як раніше, але все одно красива. Я сказав, що мені більше подобалося, коли воно було довше, а вона розсміялася і сказала: Відросте. Сказала, що коли знову зустрінемося. Буде довше, від чого мені стало краще. Тому що, принаймні, вона вважає, що ми ще побачимося знову. У чому я не був упевнений, адже вона буде в Лондоні, а ми поїдемо в Девон, що не так уже й близько. Але вона сказала, що й не дуже далеко, лише п'ять годин чи що. А за кілька років вона матиме водійські права і приїде візьме мене з собою. І подамся шукати пригод на свою голову. Ми трохи посиділи в моїй кімнаті. Це було трохи ніяково, бо ми не знали, що сказати одне одному. Я спитав, чи є ще новини, і вона якось порожньо подивилася. Я спитав про містера Гендерсона, а вона похитала головою. Вона, схоже, не хоче говорити про це. Було багато чуток, люди в школі кажуть, що вона вбила його і викинула в море. Кажуть, що вона його вбила цвяхом. Я думаю, що це повна дурня, але навіть якщо це так, то я б не став звинувачувати її. Я знаю. Кейті дуже засмутилася би, якби щось сталося із містером Гендерсоном. Але вона ж не знає, чи не так. Немає такого поняття, як життя після смерті. Головне, ті, хто залишився, і я думаю, що ситуація поліпшилася. Мама і тато не дуже щасливі. Але їм стає краще. Уже не так, як було. Може, їм полегшало? Наче вони не повинні більше гадати, чому… У них тепер є на що показати і сказати. Ось чому. «Щось, за що вхопитися», як хтось сказав. І я це розумію, хоча не думаю, щоб для мене самого щось таке було дуже важливе. Луїза Валізи були в машині, ящики були позначені, і незадовго до полудня вони передадуть ключі. Джош і Алек вирішили проїхатися Бекфордом, сказавши, що на прощання, але Луїза з ними не захотіла. Бувають дні кращі за інші. Луїза зосталася попрощатися з будинком, де жила її дочка, єдиним будинком, який та знала. Їй довелося попрощатися з позначками зросту в комірчині під сходами, кам'яною сходинкою в саду, де Кейті впала й розбила коліно, де вперше Луїза зрозуміла, що її дитина не буде ідеальною, що в неї будуть шрами. Вона мала попрощатися з її спальнею, де вона та її дочка сиділи і розмовляли, доки Кейті сушила волосся феном, фарбувала губи і казала, що збирається до Ліни ввечері і чи можна в неї заночувати. Скільки разів, гадає Луїза, це було брехнею. Те, що не давало їй спати ночами, одна з таких речей, був той день біля річки, у якій вона була дуже зворушена, побачивши сльози на очах Марка Гендерсона, коли він висловив їй співчуття. Ліна прийшла попрощатися і принесла з собою рукописнел фотографії, нотатки на флешці з усіма комп'ютерними файлами. Робіть із цим, що хочете, сказала вона. Хочете спаліть. Я не хочу дивитися на це знову. Луїза була рада, що Ліна прийшла, і ще дужче зраділа, що ніколи не побачить її знову. Чи можете ви пробачити мене, як ви думаєте? запитала Ліна. Пробачити коли-небудь. І Луїза сказала, що вона вже пробачила, що було брехнею, але сказаною з добрим наміром. Доброта була її новим проектом. Вона сподівалася, що це може бути краще для душі, ніж гнів. І в будь-якому випадку, знаючи, що ніколи не зможе пробачити Ліну, за її вдавання, за потайність, просто за те, що вона жива, а Кейті – ні, Луїза не могла і ненавидіти її. Тому що коли щось тут було зрозуміло, Буде щось у цьому кошмарі, то без сумніву, це була любов Ліни для Кейті. Грудень. Нікі. Нікі вже зібрала торби. У місті було тихо, так завжди буває перед зимою, але й багато людей поприїжджали теж. Патрік Таунсенд гнив у своїй камері. Ха. А його син утік, щоб знайти спокій. Нехай щастить йому в цьому. Млин стояв порожній. Ліна Ебот і її тітка поїхали в Лондон. Відтакери теж перебралися. Будинок побув на ринку менше тижня, і вже приїхали якісь люди на рейндж-ровері з трьома дітьми і собакою. Усе було тихо і у її голові. Джинні говорила не так голосно, як раніше, а коли говорила, то це були більше балачки, ніж тиради. Цими днями Нікі виявила, що вона вже менше сидить при вікні і дивиться, а більше валяється в ліжку. Вона відчувала себе дуже втомленою, і ноги боліли більше, ніж будь-коли. Уранці вона збиралася в Іспанію, два тижні погрітися на сонечко. Відпочинок і розвага, ось що їй потрібно. Гроші стали несподіванкою. Десять тисяч фунтів з майна Нел Ебот перейшли такій собі Ніколі Сейдж на Марш-стріт Бекфорд. Хто б міг подумати? Але, можливо, Нікі не мала дивуватися, адже Нелл була дійсно єдиною людиною, яка коли-небудь слухала її. Бідолашна. Тільки чи це допомогло? Ерін Я поїхала назад якраз перед Різдвом. Не можу сказати чому, тільки що мені снилася річка майже щоночі. І я думала, що поїздка в Бекфорд може вигнати цього демона. Я залишила машину біля церкви і пішла на північ від Затону до Скелі. Повз кілька букетів квітів, що вмирали в целофані. Я пройшла до самого будинку. Він стояв згорблений і жалюгідний, з опущеними шторами. Двері були заляпані червоною фарбою. Я посмикала ручку, але було замкнено. Тому я повернулася і пішла хрусткою підмерзлою травою до блакитної і тихої річки. Над нею, як привид, здіймався туман. Дихання повисло білою парою переді мною. Вуха боліли від холоду. Треба було надіти шапку. Я прийшла до річки, тому що не мала більше куди йти. Не мала з ким говорити. Людина, з якою я справді хотіла би поговорити, це був Шон, але я не могла його знайти. Мені сказали, що він переїхав у місце під назвою Піті Мі. Пожалійте мене. У графстві дарем. Це звучить як жарт, але це правда. Місто таке є, а його там немає. Адресою, яку мені дали, виявився порожній будинок із плакатом «Здам». Я навіть зв'язалася із в'язницею Френкленд, де Патрік проведе решту життя. Але там сказали, що старого ніхто не відвідував з моменту його прибуття. Я хотіла б спитати в Шона, де правда? Я не думала, що він міг би сказати мені, тепер він уже не в поліції. Я думала, що він міг би пояснити і те, як це він прожив життя так, як прожив. І чи знав він уже про все, що зробив його батько, коли нібито розслідував смерть Нел? Це не було б такою вже натяжкою, якби і знав він же захищав свого батька все життя. Річка сама по собі не давала жодних відповідей. Коли місяць тому рибалка наступив у грязюці гумаком на мобільний телефон і дістав його, у мене була надія. Але телефон Нел Ебот так і не сказав нам нічого такого чого б ми не знали із записів. Якщо був якийсь компромат, фотографії, зображення, які пояснили б усе, що залишилося непоясненим, то ми не мали можливості доступу до нього. Телефон навіть не вмикався, він був мертвий. Його нутрощі заіржавіли від води, забилися мулом. Коли Шон поїхав, зосталася гора документів, з якими треба було возитися, наводити довідки. Залишалися без відповіді запитання стосовно того, що саме знав Шон? Коли і чому це все так по розслідувалося? І не тільки справа Нел, а й справа Гендерсона теж. Як це він просто взяв і безслідно зник у нас з-під носа? Ну, а я просто знову і знову перечитую те, що на допиті сказав Патрік. Браслет Нел зірваний з її зап'ястя, коли Патрік схопив її за руку. Їхня боротьба там, на скелі, перш ніж він штовхнув її але не було жодних синців на тих місцях, де він казав, що хапав її, жодних слідів на її зап'ясті, звідки він зірвав той браслет, жодних ознак боротьби взагалі, і застібка на браслеті була ціла. Я постійно на це вказувала, але після всього, що сталося, після зізнання Патріка, відставки Шона і усякого підмазування, і заминання, ніхто вже не мав настрою слухати хоч щось». Я сиділа на березі річки і відчувала те, що вже відчувала давно, що все це, історії Нел, Лорен і Кейті, вони не повні, незавершені. Я так і не побачила всього, що можна було розгледіти. Гелен. У Гелен була тітка, яка жила біля Пітімі, що на північ від Дарема. Вона мала ферму, і Гелен пригадувала, як їздила туди колись влітку. Годувала віслюків шматочками моркви і збирала ожину в живоплоті. Тітки вже не було. Щодо ферми вона не була впевнена. Місто було занехаєніше і бідніше, ніж вона пам'ятала. І не було видно жодних ослів. Але містечко було маленьке і анонімне. Ніхто не звернув на неї жодної уваги. Вона знайшла собі роботу, для якої вона була більш ніж кваліфікована. І невелику квартиру на першому поверсі – і з власним двориком. Туди сонце зазирало після обіду. Коли вони з Шоном перебралися в місто, то винайняли будинок, але це тривало всього кілька тижнів, а потім вона прокинулася одного ранку, а Шона не було, тож вона віддала ключі господареві і стала шукати інше місце. Вона не намагалася з ним зв'язатися, вона знала, що він не повернеться. Їхня сім'я була зламана, вона й мала зламатися без Патріка. Він був тим цементом, який утримував їх разом. Її серце теж було розбите, про що вона не любила думати. Вона не відвідувала Патріка. Вона знала, що вона не має навіть шкодувати його. Він зізнався у вбивстві своєї дружини, у холоднокровному вбивстві Нел Ебот. Не холоднокровному. Ні, це не так. Гелен розуміла, що Патрік бачив усе в чорно-білих тонах, і вважав, щиро вірив, що Нел Ебот була загрозою для їхньої сім'ї, їхньої єдності. Вона була такою. І отже, він діяв. Він зробив це не заради Шона, він зробив це заради неї. Це не так уже й холоднокровно, хіба ж ні? Але щоночі їй снилося те саме страхіття. Патрік топить кицько. У вісні його очі були заплющені, а в кішки розплющені. І коли тварина щосило випручувалася, то вона бачила, що її очі яскраво зелені, як у Нел Еббот. Вона спала погано, і вона була самотня. За кілька днів до того вона з'їздила на 20 миль до найближчого садового центру придбати кущ розмарину. І того самого дня вона поїхала до центру порятунку тварин у честерле стріт де вибрала відповідну кішку. Січень Джулс Дивна річ. Сидіти за сніданком щоранку з 15-річною тобою. У неї такі самі погані манери. Вона так само, що сили закочує очі, як робила ти, коли тобі про це казали. Вона сидить за столом, підібгавши під себе ноги. Кисляві коліна стирчать на обидва боки, точно як у тебе. Вона робить таке саме замрієне обличчя, коли занурюється в музику чи думки. Вона не слухає, вона вредна і дратує. Вона співає, постійно і фальшиво. Так само, як мама. Вона сміється, як наш батько. Вона цілує мене в щоку щоранку, перш ніж іти в школу. Я не можу замиритися з тобою, попросити пробачення за все, що я зробила неправильно. За відмову слухати тебе, упертість у поганій думці про тебе, незадатність допомогти тобі, коли ти була в розпачі, за відмову навіть намагатися любити тебе». Оскільки я нічого не можу зробити для тебе, то я постараюся відшкодувати все актом материнства. Багатьма актами материнства. Я не могла бути сестрою для тебе, але я буду намагатися бути матір'ю твоїй дитині. У моїй маленькій акуратній квартирі на районі Стоук-Ньюінгтон вона щодня влаштовує гармидер. Потрібно величезне зусилля, щоб не турбуватися і не впадати в паніку від хаосу. Але я намагаюся. Я не забуду безстрашну версію себе, яка вийшла на поверхню, коли я вела розмову з батьком Ліни. Я хотіла б, щоб ця жінка поверталася до мене. Я хотіла б мати більше такої жінки в мені, більше тебе в мені, більше Ліни. Коли Шон Таунсенд підвіз мене додому в день твого похорону, він сказав мені, що я на тебе схожа. А я заперечувала, казала, що я антинел. Раніше я пишалася цим, тепер – ні». Я намагаюся отримати задоволення у житті з твоєю дочкою, бо вона моя єдина сім'я, яка в мене є, чи і буде зараз. Я задоволена нею, і мені спокійно, що чоловік, який убив тебе, помре у в'язниці, не надто довго йому лишилося. Він платить за те, що він зробив зі своєю дружиною, сином і з тобою. Патрік Патрікові вже не снилася дружина. Тепер йому снився інший сон у якому той самий день у домі розгортався по-різному. Замість того, щоб зізнатися детективу, він бере ніж зі столу, ніж для чищення овочів і вганяє в серце їй, а коли з тією все скінчено, то робить те саме з сестрою Нел Ебот. Хвилювання його наростає, і наростає, доки він відчуває задоволення. Він витягує ніж з грудей сестри і дивиться угору, а там Гелен, яка спостерігає за ним. Сльози течуть по її щоках, а з рук капає кров. «Тату, ні», – каже вона, – «ти її лякаєш». Прокидаючись, він завжди думав про обличчя Гелен, про її вражений вираз, коли він сказав їм, що він зробив. Він був радий, що не бачив реакції Шона. Коли його син повернувся до Бекфорда того вечора, Патрік уже в усьому зізнався. Шон прийшов відвідати його один раз під час попереднього ув'язнення. Патрік сумнівався, що він прийде знову, і це розбивало батьківське серце, адже все, що він зробив, ті історії, які він розповідав, і життя, яке він побудував, це все було для Шона. Шон. Я не той, ким себе вважаю. Я не був тим, ким себе вважав. Коли все почало ламатися, коли я почав зраджувати, Анел говорила те, чого вона не мала казати, і я щосили втримував свій світ цілісним. Повторюючи, усе, таке воно і є, як воно завжди було. Ніщо не може змінитися. Я був дитиною матері-самогубці і хорошого чоловіка. Коли я був дитиною матері-самогубці й хорошого чоловіка, я став поліцейським. Я одружився з гідною та відповідальною жінкою і прожив гідне і відповідальне життя. Це було просто, це було зрозуміло. Були сумніви, звичайно. Мій батько сказав мені, що після того, як померла моя мати, я не говорив протягом трьох днів. Але у мене були спогади, те, що я вважав спогадами, як я говорив із доброю, славною Джинні Сейдж. Вона відвезла мене до себе в ту ніч, чи не так? Хіба ми не сиділи, не їли тости із сиром? Хіба я не говорив їй, що ми поїхали до річки в машині разом? «Разом?» – питала вона мене. «Усі троє?» Я подумав, що краще було не говорити нічого взагалі, тому що я не хочу, аби щось вийшло неправильно. Я думав, що я пам'ятав нас трьох у машині, але мій батько сказав мені, що то був страшний сон. У тому сні мене розбудила не гроза, а крик батька. І матері теж, вони говорили одне одному погані слова. Вона – «Невдаха, декун, він шльондра, повія, ти не гідна бути матір'ю». Я почув різкий звук – ляпас. І тоді ще якісь звуки, а потім тишу. Просто дощ, грозу. Потім стілець зарипів по підлозі. Відчинилися задні двері. У тому сні я прокрався вниз по сходах і став під дверима кухні, затамувавши подих. Я знову почув голос батька, тихе бурмотіння. І щось іще. Скавчання собаки. Але у нас не було собаки. У тому сні я згадав, може, мої батьки сварилися, бо моя мати принесла бездомного собаку. Вона могла. У страхіті, коли я, зрозумів, лишився сам у будинку, то вибіг на двір. І мої батьки були там, вони сідали в машину. Вони залишали мене. Я запанікував. Я побіг з криком до машини і заліз. Мій батько витяг мене з криком і лайкою. Я чіплявся за ручку дверцят. Я відбився ногами, плювався, укусив батька за руку. У тому сні нас було троє в машині. За кермом мій батько, спиною до мене, а моя мати на пасажирському сидінні. Не сидить правильно, а прихилилася до дверей. Коли ми різко повернули, вона поворухнулася. Її голова завалилася на правий бік, так що я міг бачити її. Я бачив кров на голові і на щоці. Я міг бачити, що вона намагається говорити, але не міг зрозуміти, що вона говорить. Її слова звучали дивно, ніби вона говорила мовою, якої я не розумів. Її обличчя теж мало дивний вигляд. Однобоке, рот перекривлений, очі білі, немов закочені. Язик у неї вивалився з рота, як у собаки. Рожева, піниста слина текла з кутика рота. У страшному сні вона потягнулася до мене і торкнулася моєї руки. І я злякався, я втиснувся у спинку сидіння і притулився до дверей намагаючись відсунутися від неї якомога далі. Батько сказав, «Те, що мати тяглася до мене, це був страшний сон, Шоне. Це не була дійсність. Це як тоді, коли ти казав, що пам'ятаєш, як ми з мамою їли копченого оселеця у крестері. Але тоді тобі було всього три місяці. Ти казав, що згадав ту коптильню. Але це було тільки тому, що ти бачив фотографію. Ось і тут подібне. Це було логічно». Це не було особливо добре, але принаймні мало сенс. Коли мені було 12, я ще згадав дещо. Я згадав грозу, як вибіг на дощ, але цього разу мій батько не сідав у машину. Він садовив мою матір у неї. На пасажирське сидіння. Це згадалося дуже чітко. Це, схоже, не було частиною страхіття. То був інакший спогад. У цьому я боявся, але це був інший вид жаху менш нутряного, ніж я відчував, коли мати потягнулася до мене. Цей спогад мене тривожив, тому я запитав про це тата. Він вивихнув мені плече, кинувши мене об стіну. Але те, що трапилося потім, лишилося назовсім. Він сказав, що йому потрібно дати мені урок, тому він узяв ніж для м'яса і акуратно провів лезом по моєму зап'ястю. Це було попередження. «Це, щоб ти пам'ятав», – сказав він. Так ти вже ніколи не забудеш. Якщо ж забудеш, наступного разу різатиму по-іншому. Він приставив вістря ножа до правого зап'ястя, де починалася моя долоня, і поволі провів до ліктя. Ось так. Я не хочу обговорювати це знову, Шоне. Ти це знаєш. Ми вже говорили про це достатньо. Ми більше не розмовляємо про твою матір. Те, що вона зробила, це ганебно. Він розповів мені про сьоме коло пекла, де самогубців перетворено на будь-яки, і їх їдять гарпії. Я запитав його, що таке гарпія, і він сказав, «Твоя мати була така». Я заплутався, вона стала колючим кущем чи гарпією. Я подумав про страхіття, про те, як вона в машині простягла руки до мене, про її відкритий рот і криваву слину на губах. Я не хотів, щоб вона мене з'їла. Коли моє зап'ястя зажило, я виявив, що шрам дуже чутливий і дуже корисний. Щоразу, коли я розумів, що мене заносить, я торкався його, і в більшості випадків це повертало мене до тями. У мені завжди була лінія розлому між моїм розумінням того, що я знав про те, що трапилося, що я сам знав про себе і батька, і дивне слизьке відчуття неправильності. Як динозаври, яких немає у Біблії, це було щось незрозуміле, і все ж я знав що воно повинно бути. Воно мало бути, бо мені було сказано. І те, і те правда. І про Адама та Єву, і про бронтозавра. Упродовж багатьох років траплялися випадкові зрушення. І я відчув, як тремтить земля над лінією розлому. Але землетрусу не сталося, доки я не зустрів Нел. Не на самому початку. На початку йшлося про неї, про нас разом. Вона прийняла, не без деякого розчарування, ту історію, яку я їй розповів. Історію, яку я знав як правду. Але після того, як Кейті померла, Нел змінилася. Смерть Кейті зробила її іншою. Вона почала говорити з Нікі Сейдж, дедалі частіше. І вона більше не вірила в те, що я сказав їй. Історія Нікі набагато краще узгоджувалася з точки зору Нел щодо затону утоплениць. Місце, яке вона викликала в уяві як місце небажаних, переслідуваних жінок, аутсайдерів і маргіналок, які не дотримувались патріархальних приписів, і мій батько був втіленням усього зла. Вона сказала мені, що вона переконана, що мій батько убив мою матір, і лінія розлому розширилася, усе зрушилося, і що більше зрушувалося, то химерніші видіння поверталися до мене, спочатку як страшні сни. А потім як спогади. Вона тебе принизить, сказав мій батько, коли дізнався про мене і Нел. Вона зробила більше. Вона змінила мене. Якщо мені слухати її, вірити в її історію, то я більше не трагічний син матері-самогубці і гідного сім'янина, я син монстра. І ще гірше, я був хлопчиком, котрий бачив, як його мати вмирає і нічого не сказав. Я був хлопчиком-підлітком, чоловіком, який захищав її вбивцю, жив з убивцею і любив його. Я усвідомив, що такою людиною бути важко. У ніч, коли вона померла, ми зустрілися на нашій дачі, як раніше. Я забувся. Вона так хотіла, щоб я сказав їй правду. Вона сказала, що правда звільнить мене від самого себе, від життя, якого я не хотів. Але вона думала про себе, про те, що вона дізналася і що це означатиме для неї, для її роботи. Її життя, її містечка. Так, не більше, не менше. Затон – уже не місце самогубств. Це було те місце, де позбувалися небажаних жінок. Ми поверталися до міста разом. Ми робили так часто раніше. Відколи мій батько виявив нас на дачі, я більше не ставив машину на вулиці, я залишав її в місті. Їй паморочилося у голові від вина, сексу і нової мети. «Ти маєш пам'ятати про це», – сказала вона мені. «Маєш стати тим, подивитися і згадати, що не. Як це сталося? Зараз, цієї ночі». «Іде дощ», – сказав я їй. Коли вона померла, ішов дощ. Не було так ясно, як сьогодні. Треба дочекатися дощу. Вона не хотіла чекати. Ми стояли на вершині скелі, дивлячись униз. «Я не бачив нічого звідси, Нел», – сказав я. Я не був тут, я був нижче, де дерева. Я нічого не міг бачити. Вона стояла на краю спиною до мене. Вона кричала? Запитала вона мене. Коли вона падала, ти чув щось?" Я заплющив очі, і я побачив її в машині, як вона тягнеться до мене. І я хотів сховатися від неї. Я сахнувся, але вона все тягнулася до мене. І я спробував відштовхнути її. Мої руки були на талії Нел. И я что вхнул ей?